«А ти злякався?» Ненавиджу, коли жінки так кажуть. Розслабся, Вона всміхнулася. «У мене є право доступу, все легально. Але в охорони теж є право подзвонити моєму командирові. А нам цього не треба січеш, ні? Просто сходимо без шуму, і все». І вона швидко пішла до будівлі. Що було робити? Я поспішив за нею, мовляючи себе, що нічого страшного не відбудеться. Через кілька секунд Ірма приклала свою картку до замкабічного входу. Я щохвилини озирався, почуваючись квартирним злодюшкою і боявся, що хтось вирине за рогу. Замість гостинного зеленого вогника замок відповів непривітним червоним і видав неприємний низький звук. Капець, тихо сказала Ірма. Не судилося! У моєму вигуку по-зрадницькому зв'якнула радість. Ірма обпалила мене поглядом, у якому читалося чи то співчуття, чи то глузування. Нема кому судити, подай на свою куртку. Навіщо? Насторожився я, але куртку все ж зняв. Ірма накинула її на себе, наділа капюшон і спритно, як кішка, заскочила на підвіконня найближчого вікна. Бо там камери. І перш ніж я зрозумів, що значить її відповідь, клацнув фіксатор складеного ножа. Ірма доклала кілька зусиль, і вікно відчинилося. «Ти здуріла!» – майже з жахом прошипів я. «Я не полізу!» «Не вигадуй, залазь швиденько!» Я підняв руки, показуючи, що пас. На таке я точно не зголошувався. Але ж цієї миті за рогом пролунали бадьорі кроки. Близько. «Дуже близько. Утекти не встигну. Збрехати що-небудь. Охоронець, однак, викличе Служби безпеки, а це значить зустріч із Ванлик у третій за сьогодні. «Швидше!» – засичала Ірма і простягнула мені руку. «Ну!» Іще мить я вагався, а потім узяв її долоні і уперся червиком у стіну. Ірма з біса сильно смикнула мене. Я опинився на підвіконні. Ми зістрибнули в коридор і присіли. Замить, унизу пролунали ритмичні кроки. Я завмер, молячись, щоб охоронець не помітив відчиненого вікна. Аж раптом кроки завмерли. У мене всередині все похололо. Я чітко уявив, як він уважно дивиться на прочинені стулки. Ось зараз ступить крок до дверей. Прикладе свою картку, увійде і побачить нас. Я поглянув на вікно, очікуючи, що по віконній рамі зараз пробіжить промінь його ліхтарика. Вляпався. Я все ж таки вляпався.